27. Új év napján a jól sikerült szilveszter után derűs hangulatban ébredtek a lapály utca lakói. Szabó néni hiányzott a családi körből, aki szent életű asszonyok felhívásának engedelmeskedve, templomba ment. Icu készülődött valahová, s közben szabó bácsi mellé odatette Édesapjának az újságot is. Szabó bácsi olvasás közben felfedezte, hogy a béke kölcsönhúzáson 50 ezer forintot nyert egy kötvény, amelynek számai gyanúsan hasonlítanak egyik kötvényükre. Megnézte feljegyzéseit, és örömmel látta, hogy a kötvény azonos. Ők nyerték az 50 ezer forintos nagydíjat. Icu azonnal elront értesíteni a szerencséről bandiékat is, Szabó bácsi pedig azon töprengett, vajon hová tehette felesége a kötvényeket. Bandiék már fent voltak, amikor Icu berobbant a nyeremény hírével. Valósággal a nyakába repült a bátyjának. – Szervusz, Icu! Boldog új évet! – Szervusztok! Boldog új évet! Nem zavarok? – Szervusztek is őrült, neked is boldog új évet! – Icu kilihegte magát, azután hadarni kezdte. – Ne haragudjatok, hogy csak így rátok törtem, de óriási esemény történt! Ránk mosolygott a szerencse seprővel találkoztál? Évődött Bandi. Tudjátok, milyen nap volt tegnap? Szilveszter. Igen, de mi van szilveszterkor? Muri. Azon kívül? kölcsönkötvény sorsolás. Erre a bejelentésre Bandi is elmosolyodott. Te jóisten, csak nem nyertünk. Ezért rohantál ide és csöngettél ilyen vadul? kérdezte Irén. Nem felelt a telefonotok. Kikapcsoltuk, hogy kialhassuk magunkat. Icu nagy lélegzetet vett, és kivágta a nagy hírt. Ha nem kapcsoljátok ki, már régen tudjátok, hogy apu ötvenezer forintot nyert. Irén újjongott örömében. Megéreztem, igaz, bandi. Éreztem, hogy ebben az évben valami nagy dolog történik velünk. Alapály utcában már együtt ült a két öreg. Szabó bácsi még egy kicsit leszkésztette Szabó nénit, az újévi ájtatoskodás meg a szent életű asszonyok levelei miatt, de nem húzta sokáig az időt, maga is kíváncsi volt a nyertes kötvényre, ami ezer forintot ért. Most add elő a kötvényt, mama. Szabó néni úgy tett, mint aki nem értette a kérdést. Azt a kötvényt? Szabó bácsi kezdett erélyes lenni. A kötvényeket? Semmi kétség az én kötvényem nyerte az ötvenezer forintot. Gazdagok lettünk. Szabónéni letörtem felsóhajtott. Jaj, Istenem! Szabó bácsi felfigyelt erre a hangra, amiben halvány nyoma sem volt az örömnek. Na mi az, mama? Csak nem vagy rosszul? elsápadtál. Az örömtől mentegetűzött Szabónéni. néni. Ötvenezer forint! Rengeteg pénz! Mi mindent lehet kapni ötvenezer forinton? Szabó bácsi fölényét már nem lehetett megingatni. Beosztani ráérünk azután is, hogy felvettük. Aló, mama, gyerünk, nyisd fel a rejtek és elő az értékpapírokkal. papírokkal. Úgy érzem magam, mint a bécsi Rócsild báró, amikor új évnapján benyúlt a páncélszekrénybe, és elővette a részvényeit. Szabó néni alig tudta leküzdeni a szorongását. Annak könnyű volt. Sóhajtott felkeservesen. Miért? Miért is? Csak úgy belenyúlt a páncélszekrénybe és kivette a papírokat. Megette a fene. Egy páncélszekrényhez három kulcs kell, meg a jelszó, meg mit tudom én. Szabó néni kétségbe esett kísérleteket tett az időhúzásra. De Szabó bácsit nem lehetett levenni a lábáról, sem az esküvői emlékekkel, sem a gyalulással. Erélyesen követelte a kötvényeket. Ne húzd az időt, mama, add ide a kötvényeket! Az nehéz lesz, János. Szabó bácsi úgy érezte, kiszalad a lábából a vér, le kellett ülnie. Hogy hogy nehéz lesz? Elvesztek? Már hogy vesztek volna el? Remélem. Mi az, hogy reméled? Mondd meg, hová tetted a kötvényeket? A takarékba. Miféle takarékba? kérdezte Szabó bácsi egyre pirosabbra gyúlt arccal. Milyen takarékba? Hát az országosba. Kölcsönt vettem fel rájuk 57-ben. 800 forintot kaptam, és betettem 2400 forintárú áru kötvényt. Több nem is volt. Szabó néni lassan belelendült a vallomásba, látva, hogy nagyobb baj már nem fenyegeti. Az öreg Felner intézte el, aki sokáig a szomszédunk volt, nyugdíjas a régi községi takaréktól, apránként megküldözgettem neki a tartozást. És a kötvények? Ott vannak nála. Gondoltam, majd tavasszal elhozom, mert ott jó helyen vannak. Felner úr budán lakik a tigris utca hétben, mert tavaly meghalt a felesége, és a fia magához vette. Szabó bácsi megnyugodva felállt. No, akkor elmegyek a kötvényekért, mama. Ebédig megfordulok. Icu lélek szakadva üldözte Lacit a félvároson át. Meglátta egy tizenkettes sofőrülésben, felugrott a buszra, de így is csak a moszkva végállomáson érte utol. Beszélni alig tudott, Laci pedig úgy nézte, mint valami csodabogarat. – Csak nincs valami baj, icukám. – Baj, ugyan! Azért rohantam utánad, hogy megkérdezzem, mi lenne a legforróbb kívánságod. – Ma új év van, icukám, nem április esélye. Ha valaki azt mondaná, egy héten belül teljesíti a legnagyobb kívánságodat, mit kívánnál? Kisugom, neked megártott a szilveszter? Színjózan vagyok. Mi a kívánságod? Fél perc múlva indul a járatom. Én nem játszom itt népmeséket. Icu ünnepélyes pószt vett fel, és meghajolt Laci előtt. Tudom, mi van a szíved közepébe rejtve halandó. Egy oldalkocsi a pannóniáthoz. Laci megfogta Icu két vállát, és a szénatér felé irányította. – Icukám, nézd, ott a szénatér sarkán nyitva van a patika. Menj oda, és kéri valami csillapítót, mert neked valami bajod van. Laci felugrott a kocsiára és indított. A nagy behemót busz pedig lassan kigördült a Moszkva térről. Icu csüggetten visszafordult, és az indító ellenőrt vette ostrom alá. Aki érdeklődve nézte a felhevült kislányt, mert ilyen eset még nem fordult elő a busznál. Végre türelmesen elmagyarázta Icunak, hogy a buszvezetőt szolgálatból csak egészen indokolt esetben válthatják le. Icun már könyörgőre fogta a dolgot, amikor megszólalt az ellenőr telefonja. – Igen, intézkedem. Az indító odalépett a mikrofonhoz. – Tizenkettes indul. – Igen, három perccel hamarabb. Amikor icuhoz fordult, már mosolygott. Szerencséje van, kislány. Miért? A bátya gumidefektet kapott a kapás utcánál, és kiáll a forgalomból. Irén még mindig a nyeremény mámorában ábrándozott, és arról beszélt az urának, hogy januárban még be lehetne fizetni az ibusznál egy földközi tengeri útra. Bandi azonban meggyőzte, hogyha a szülei el is osztanák a nyereményt a gyerekek között, ő semmiképpen sem fogadná el, mert apjának régiáma egy kis kertes családi ház valahol a Dunaparton. Irén meglepő gyorsan és könnyen elismerte Bandi álláspontjának az igazságát, és szívvel lélekkel támogatta a tervet. Szabó bácsinak házat és telket kell venni. Bandit meghatott a felesége nagy lelkisége, és viszonzásul elárulta, hogy már befizetett egy romániai nyaralásra, egy a Fekete-tenger parti utazásra. Icu, mint egy boldog ámokfutó rohant tovább a jó hírrel, s most érkezett el az utolsó állomásához, Halászferihez, aki némi kétkedéssel fogadta Icut és lelkendező vallomását a vagyonról, ami váratlanul a nyakába szakadt a családnak. Neheztelése érthető volt, hiszen már másfél órája várta icu egy üres presszóban. Icu izgatottan menteget űzött. Ha tudni akarod, Ferikém, boldogú évet kívánta Mirénéknek meg Lacinak, de ő már elsöpört a végállomásról. Későn tudtam meg. Mit? Azt, hogy boldogú évünk évünkig érkezik, csak kilenckor tudtam meg. Halász Feri kicsit szomorúan csóválta a fejét. Icukám, én nagyon szeretlek téged, de néha kétségbe esem attól, hogy mennyi ellentmondás van a szavaidban. Ki kérem magamnak? Legfeljebb lódítok. De most igazat mondtam. Apu kilenckor olvasta az újságban. Mit? Azt, hogy gazdag emberek vagyunk. Kihúzták az egyik kötvényünket ötvenezer forinttal. El kellett újságolnom bandiéknak és lacinak. Én gazdag lány vagyok. Inkább lennél pontos és megbízható. Icu sértődöttem felhúzta az órát. Pontos és megbízható? Miért nem udvarolsz akkor egy svájci karórának? Édes Icukám, ha csak annyi lennél pontos és megbízható, mint egy magyar vekker, én már akkor térden állva adnék hálát a jó öreg természetfelelősnek, aki a te lelki beszabályozta. Buta? A férfi szomorú bölcselkedéssel csóválta fejét. Ilyenkor mindig ezzel jöttök. Buta, persze minden férfi buta, aki hagyja, hogy a nő az óránál fogva vezesse. Én nem vezetlek az orrodnál fogva, én nem is tudnék egy férfit az óránál fogva vezetni. Olyan nő nincs. Veletek születik, mint a hallal az úszás. A legkisebb keszeg is azonnal remekül úszik. Icu mérgesen visszavágott. Kedves, hogy a keszeg jut eszedbe rólam! Aranyhalat akartam mondani. Ha mást nem tudsz mondani, akkor én most elmegyek. Halász feri, hogy lecsillapítsa a lányt, szeretettel megszorította a kezét, és komolyan icu szemébe nézett. Még valamit mondok. Engem nem érdekel a pénzed. Annak örülnék, ha az apád az egészet magára költené, és te hozzám jönnél egy szálingben. Icu is felhagyott a duzzogással, és szerelmes hangon búgta. Elmegyek én hozzád egy szállingben. Mikor? Mindjárt az esküvünk után. Szabó bácsi korát meghazudtoló fürgeséggel sietett a Tigris utcába, s megállt a hetes számú ház előtt, amelynek kapujában, mint egy emberi torony, magasodott a házfelügyelő. Szabó bácsi lassan közeledett a házmesterhez, aki olyan magasról fogadta, mintha egy jéghegy tetején állna. Kifaggatta Szabó bácsit arról, hogy kit keres, miért keresi, honnan keresi. Attól sem hatódott meg, hogy Szabó bácsi beolvasott neki a házmesteri önérzet túltengéséről, azután váratlan fordulattal kijelentette, hogy nem ő a házfelügyelő, a felesége látja el a méltóságot. Elfogadta Szabó bácsitól a borravalót, s nagykedvesen elárulta, hol lakik az a felner, akit Szabó bácsi keres. De liften felvinni a hatodik emeletre, arra már nem volt hajlandó, mert a lift kezelésre úgymond nem volt jogosítványa. Szabó bácsi tehát gyalog kutyagolt fel a hatodik emeletre, megtalálta felner urat. A volt szomszéd szívesen fogadta, és rövid beszélgetés után Hiánytalanul átadta a kötvényeket. Szabó bácsi megnyugodva indult haza a Lapály utcába. Időközben hazaérkezett Laci. Szabó néninek jól jött a segítség. Jaj, de jó, hogy itt vagy, Lacikám. Legalább segítesz egy kicsit a konyhában. Csak előbb megmosakszom, mama. A papa elment a kötvényekért. Jaj, kisfiam, te nem is tudod, milyen szerencse ért bennünket. Kihúzták apád egyik kötvényét, ötvenezer forinttal. Hű a keservit! Most már értem, mit akart mondani icu. Oda rohant hozzám a Moszkva téren, és azt kérdezte, mit kívánnék, ha valaki azonnal teljesíteni a kívánságomat. És nem mondta meg a nyereményt? Mondta volna, de az ellenőr indított, és én elrobogtam. És a papa? Elrohant a kötvényekért ahhoz a Felner úrhoz, aki pár száz forint kölcsön szerzett nekem a kötvényekre. Segítesz? Persze. Akkor gyalúd le a káposztát, fiam. Hiába, te vagy az én leghasználhatóbb gyerekem. Meg is lesz a jutalmad, amint megkapjuk a pénzt. Addig egy fillért se fogadok el, amíg a papának nem veszünk valamit. Szabó néni egy pillanatra abbahagyta a munkát, és elgondolkodott. Azám, mit kéne az öregnek venni? Olyasmit, aminek mind a ketten nagyon örülnétek. Egy kis telket. Telket! Valahol a soroksári Dunoág mellett. A papa horgászhatna, a mama kertészkedhetne. Szép ez, Laci, de rámenne az egész pénz. Nektek nem jutna semmi. Laci tiltakozásul oly gyorsan emelte fel a karját, hogy végigcsorgott rajta a piros káposztali. Bandi meg én egyenesben vagyunk. Majd icu is egyenesbe jut halászferivel. Nem, nem, icunak előbb kenyeret akarok a kezébe adni. Ha elpuskázza az egyetemi felvételt, akkor tanuljon szakmát. Azután nem bánom, férhez mehet halászferihez, ha még akkor is el akarja venni az a feri gyerek. Az a feri gyerek annyira szeretne már házasodni, hogy alig bírja tűrtőztetni magát. Szóval, édesanyám, a pénz a maguké. A Lapály utcai Szabó lakásban gyülekeztek az újévi ebéd vendégei. Berobogtak Irénék is. Szabó néni alig látszott ki a munkából, de azért boldogan fogadta a viharos üdvözléseket. – Csókolom, drága mama! – kiabálta Irén. – Boldog új évet kívánok! – Nektek is, gyerekeim! – Azt hiszem – mondta örömmel Bandi – édesanyáméknál nem lesz hiány boldogságban az idén. Röpködtek az újévi jó kívánságok, elcsattantak a rokoni csókok, azután Szabó néni terelgette a társaságot befelé. – Gyerekeim, menjetek be a szobába, egyetek egy kis töpörtűs pogácsát, hajnalban sütöttem, te meg bandi fiam, tölts egy kupicai tókát a feleségednek. Irén tiltakozott. – Nem, nem, majd inkább segítünk a mamának. – Meg leszünk etten Lacival is, meg aztán… Mindjárt befut icu és apátok. Jaj, csak apátok jönne már azzal a kötvényjel. A mama 57-ben felvett egy kis kölcsönt a kötvényekre, a papa most ment értük ahhoz a bácsihoz, aki az egészet kezelte, szívességből, magyarázkodott Laci. Irén önkéntelenül megjegyezte. Azért ez nagy könnyelműség volt. Laci átvette a szót. Majd hazaér az öreg, minek siessen. Vette vissza a szót Laci. Még jobb is, ha nem siet, mert addig még beszéden van veletek, Irén és Bandi. Egyezzünk meg, mielőtt az öreg hazajönne. A pénzből egy fillért sem fogadunk el a magunk részére addig, amíg róluk nem gondoskodtunk. Na persze, mondta Irén. Szabó néni szeliden rákérdezett. Neked volt valami terved, lányom? Ó, semmi, drága mama. Gondoltunk ugyan Bandival arra, hogy a jövő nyáron elmegyünk egy földközi tengeri hajóútra, de Bandi ingerülten közbevágott. Megegyeztünk abban, hogy a fekete tengerre megyünk, az is tenger, de sokkal olcsóbb. Laci nem hagyta magától megvonni a szót. Ha már ilyen szerencsésen együtt vagyunk, és a papa még nincs itthon, nekem van egy javaslatom. Addig szó sem lehet semmiféle ajándékozásról, amíg a papa titkos vágyát ki nem elégítjük. Mióta az eszemet tudom, mindig is kis telekre vágyott a soroksári Dunaág ág mellett. Szabó néni szemét elfutotta a könyv. Tudjátok, mennyire boldogul a levegőért, a természetért, a horgászásért? Az lenne a legnagyobb öröme. Irén nagy lelkűen kinyilatkoztatta. Hát, akkor meg kell neki szerezni. Tehát családi határozat, hogy addig senki egy fillért nem fogad el, míg a papáék nevén a telekönyvben nincs valami. Dallamosan szólt az ajtócsengő, mintha nem is közönséges ajtócsengő lenne, hanem egy finom hangszer. Szabó is sietett ajtót nyitni. Ez meg icu lesz azzal a halászgyerekkel. Honnan tudja a mama, hogy a fiú is vele van? Ez az anyai fül. Amikor ketten jönnek, Icú trillázva csönget, mint egy pacsírta. Délre járt az idő, a villamosok megteltek utasokkal, a pesti nép kipihente a szilveszteri fáradalmakat, bizony nehezebb volt felkapaszkodni egy kocsira, mint máskor. Szabó bácsi a Kristina megállóban várakozott, amikor valaki váratlanul ráköszönt. Szabó bácsi! Nini, a dobos gyerek! A dobos gyerek, akivel Szabó bácsi a kórházban ismerkedett össze, majd a moszkvai különvonaton találkozott újra, kis szilveszteri nyomással a fejében ácsorgott a villamos megállóban. Örvendezve tárta ölelésre a karját. Jaj, János bácsi! Én akartam magának boldog új évet kívánni. Megölelni és megköszönni, hogy nekem olyan boldog új évet szerzett. Kicsoda, édes fiam! A Szabó bácsi a saját önnön tisztelt személyében. Az öreg elcsodálkozott. Nocsak, nocsak, mármint én, és miképpen dobos fiam. Olyanképpen drága Szabó bácsi, hogy amikor Moszkvába mentünk, kifirtatta a miniszter helyes előtt az én ügyemet. December elején kaptam egy írásos behívót miniszteri kihallgatásra. Elmentem, ott alaposan meghányták vetették az ügyemet, Azután visszavettek az egyetemre. Ott, ahol abba hagytam fél évkor. Én a mai naptól kezdve ismét egyetemi polgár vagyok. Gratulálok, édes jófiam! Csak hogy az így nem megy ám. Micsoda? Szárazon gratulálni. Erre minimum egy pohár sört kell inni, de helyesebb kettőt. Hat köszönjem meg magának. Szabó bácsi szabódott, de a dobos gyerek annyi kedvességgel invitálta, hogy nehéz volt ellenállni. Megiszunk itt a zöld fában egy pohár sört, vagy nem ér semmit az egész. De csak egy pohárral, adta be a derekát Szabó bácsi. A Lapály utcában tetőfokon állt az izgalom. Lassan elkészült az ebéd, de Szabó bácsinak még híre honva sem volt. Szabó néni iparkodott tartani a hangulatot, de neki is reszketett a szája széle, amikor asztalhoz terelgette a vendégeket. Üljetek le, Feri, beszélgessenek! te kínálda a pogácsát és a törköt, én utána nézek a malacnak. Icu felugrott. Majd én, anyukám! Laci rákezdett az ugratásra. Ne add a háziasszonyt, úgy is tudjuk, hogy remekül főzöl. Szabú néni nevetve fejezte be a mondatot. Teát és pirítóst! Maradj még, mama! Icuékkal is megbeszéljük a soroksári ügyet. Beszéljétek meg, fiam! Nem kellek én már ahhoz. Sok a dolgom. Laci előről kezdte a programbeszédet. Arról van szó, icukám, hogy családi határozat született arról, nem engedünk a nyereményből semmire sem költeni, míg az öregeknek nem veszünk egy dunaparti telket és egy kis házikót. Jónak tartod? Persze! És te, Feri? Öregem, én nem vagyok családtag. Majd leszel, tehát megegyeztünk abban, hogy az első a papájék soroksári telke. Irén belépett a szobába és ünnepélyesen bejelentette. Megjött a papa, gyorsan töltsetek, hogy felköszöntsük. Szabó néni bekísérte Szabó bácsit. Gyere, papa, itt az egész fészek alja, Szabó. Bandi szólásra emelkedett. Édesapám, én, mint a legidősebb, kívánok minnyájunk nevében boldog új esztendőt, és ehhez a nagy szerencséhez hosszantartó jó egészséget. Szabó bácsi kocintott mindenkivel. Köszönöm, fiam! Nektek is minden jót kívánok ahhoz, amit ajándékul adok nektek. Előbb azonban ígyunk egy kortyot, mert átfút ez a kutyaszél. Egészségetekre! Te pedig, mama, hozzad azt a malac körömből főzött újévi korhelylevest. A pecsenye mellett pedig megbeszéljük, kinek mi a kívánsága. Laci föltartotta a kezét. Édesapám! Mi az, Laci? Nekünk az a kívánságunk, hogy a papáik vegyenek egy jó kis telket, lehetőleg valami épületfélével a Soroksári Dunaparton. Szabó bácsit melbevágta, amit Laci mondott. Telket? kérdezte megindultan. Szabó néni már vidáma replikázott. Azt hát! Én kertet ültetek rá, egy hordóban megtartunk halat. A horgász önérzet azonnal felül kerekedett a megindultságon. Halat? Azt majd én fogok. Amennyit te fogsz, annyit a gellért egy tetején is lehet fogni. Az igazat megvalva sokszor álmodoztam erről, amikor kiártunk Francival süllőzni. Láttam is az ősszel egy akkurátus kis tanyafélét. Valami 150 ről rajta egy kis nyári lak. Persze, csak a fából összerakott szaletli féle. Laci kimondta a szentenciát. Megvan véve. Igen, ám, de hol a kötvény? Szabó bácsi maga biztosan feltépte a borítékot, amit Felner úrtól kapott. Itt van az egész paksaméta. Szabó néni gyorsan átszámolta a kötvényeket. Itt van, mind a 2400 forint, és ez a levél az országos takarékpénztártóvaló. Icu átvette a levelet, és már olvasta is. Szabó Jánosné, Budapest, 13. kerület Lapáj utca 27b. A mai napon visszaszármaztatunk 2400, azaz 2400 forint értékű béke kölcsön kötvényt az ön által letétbe helyezett kötvények fejében, miután az ön számára folyósított kölcsön kiegyenlítést nyert. Irén izgatottan közbekérdezett. De melyik a nyertes? Szabó bácsi szenvedélyesen lapozott a kötvények között. Azt keresem én is, de nem találom. Mi volt a szám, Szabó bácsi? kérdezte halász Feri. Ott van a kis naptáramban, fiam. Nézzétek csak meg. Feri összehasonlította a kötvények számát a naptárban felírt számokkal, és az arcán egyre nagyobb zavar tükröződött. Ez nem az. Ez sem az. Ez sem az. A nyertes kötvény nincs közöttük. Valahol kicserélték, mondta Irén élesen gyanúsító hangsúlyjal. Szabó bácsi tiltakozva rázta a fejét. Képtelenség! El kell menni ehhez a felnerhez. Szabó néni, aki eddig dermetten nézte a jelenetet, most keservesen felsóhajtott. Te jó Isten! Én erről megfeledkeztem. Szabó bácsi átfogta a vállát. Miről, mama? Amikor a kölcsönt felvettem, figyelmeztettek, hogy nem a saját kötvényeimet kapom vissza, csak ugyanolyan névértékűt. Oda van a pénz, oda a telek! Szabó bácsi mérgesen bosszusan dörmögött a gallériába. – Kellett neked kölcsönt felvenni, mama! Meglettem volna még a régi beketcsel! Irén alig észrevehető gunnyal a hangjában megszólalt. – És pont a kötvényekre kellett felvenni? Nem hittem, hogy pénzt érnek. Örültem, hogy kaptam rájuk valamit. Most aztán, szegény Jánosom, micsoda új év! sírva fakadt, de Szabó bácsi magához ölelte. Ne sírj, mama, szép ez az új év, azért szép. Mi szép van rajta? Az a szép, mama, hogy a gyerekeink megmutatták a szívüket. Az is ér annyit, mint a sorok telek.